Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fainn asdaq al-hadith kitabul Allah, wuxair hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wushar al-amur muhdhasatuhaa. Fainn kulla muhdhasat bid'ah, wakulla bid'ah zallalah, wakulla zallalah fil nar. Ikhwani fil-din wa akhwati fil rahimani warahimakumul lah. Alhamdulillah, wabi idnillahi taala pada hari. Ahad sore yang berbahagia ini kita kembali dengan semata-mata izin dari Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan pengajian kita dengan membacakan kitab Al Mu'in Fi Bayani Hukuk Az Zaujain. Kita masih dalam pembacaan. Dari keterangan As-Syeikh Hafidahullah Ta'ala Ya'ni bentuk-bentuk Mu'asyara bil-ma'ruf 6 nah, bahwasanya Lil-mu'asyara bil-ma'ruf Wujuhun kathiratun Bentuk-bentuk Bermu'amalah dengan cara yang baik Itu Banyak bentuknya Di antara Bentuk-bentuk yang telah kita bacakan Sudah sampai kepada Poin yang kelima Enam Maka kembali kita menyebutkan Empat poin yang telah kita sebutkan dari Bentuk-bentuk mu'asyarat bil-ma'ruf Yang pertama adalah Tati'ibul qawli laha wal'inayatu bil-madhar amamah, Melembutkan mengindahkan ucapan terhadap istri dan perhatian menjaga penampilan di hadapannya kemudian yang kedua at-talottuf bizaujati wa mumazzajatuha wa mula'abatuha wa mura'atu sigharisinniha yaitu berlembut-lembut dengan azzauja dan bercanda bergurau dengannya serta memperhatikan sisi umurnya. Kemudian sisi yang ketiga mu'annatsatu zauj ahlahu wa musamaratuha laha bil hadithi ma'aha wal istima'i laha yaitu bersenang-senang dengan keluarganya dengan istrinya dan berdiskusi Enam atau bercakap-cakap dengannya dan mendengarkan apa yang diceritakannya. Enam kemudian yang keempat Tausi uz Zauji fi nafakah ala zaujatihi hendaklah suami berluas-luas di dalam nafakahnya terhadap istrinya. Naam, yakni dia tidak bakhil terhadap keluarganya kemudian sisi yang kelima berkata penulis Hafidahullah Ta'ala Syekh Ali Farkus Al-wajhul khomis min bujuhin min bujuh al-mu'asyara bil-ma'ruf al-ikda' an ba'di uyu bil-zawjatin lati yakrohuha wa an jawani bi naqa'isiha wa akhtaiha ma lam yakun fihi tajawazun an hududisy syara' wa la siyama idza kanatis zaujatu tatamatta'u bi khisalin bi khisalin hamidatin wa makarima hasanah sisi yang kelima al iqda'an ba'd uyubi az Yaitu menundukkan pandangan dari sebagian aib-aib histeri. Allatiya keruhuha yang seorang suami membenci, tidak menyenangi aib-aib tersebut. Nah, akan tetapi dia memberi toleransi darinya. Wa anjawadi bina ko dan dari sisi kekurangan-kekurangannya dan kesalahan-kesalahan istri. Malam yang fihi tajawuzun an hududisy syara'. Selama aib atau kekurangan-kekurangan tersebut tidak sampai melampaui batas dari hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. yakni kesalahan atau kekurangan yang masih bisa ditoleransi wala siyama idza kanatis saujatut tatamatta'u bi khisalin hamidah apalagi ditambah istrinya atau sang istri memiliki perangai yang baik memiliki akhlak yang mulia nah maka kekurangan-kekurangannya dari sisi yang lainnya itu ditoleransi nah Waljadil rubih an yastahdira hasanatihah ma'hu wahyu yanduru ilah syiatiha. Sepantasnya bagi seorang suami untuk menghadirkan kebaikan kebaikan istrinya. Tatkala dia mendapatkan kejelekan kejelekannya atau aib aibnya, maka dia hadirkan Sisi kebaikan kebaikannya untuk membandingkannya. Nah, sebagai Muktadar al Adil sebagai konsekuensi keadilan, Allah yurak al aljani bil kari hisalbi min zaujatihi wayansa al jawani al almudia al hasanafihah. Sebagai konsekuensi keadilan, seorang suami tidak hanya Nah, me memandang kepada sisi kekurangannya, sisi negatifnya saja dari istrinya, dan melupakan sisi kebaikannya. Nah, tidak demikian. Barakahlavikum baliyatajawasu ansyiyatihah lihasanatihah. Akan tetapi dia melewatkan kejelekan-kejelekannya, iaitu yani memberi toleransi, karena kebaikan kebaikannya yang lebih besar lebih banyak wayataghadho amma yakrahu lima dan dia berupaya untuk melawan kebenciannya sesuatu yang dia benci dengan sesuatu yang dia cintai nah jadi ini sebagai bentuk sikap al adl terhadap yang dari suami terhadap istri Wahdah ashar Nabiu Shallallahu Sallam ila haaal makna berkawulhi Alaihi Sallatu Wassalam dan Nabi kita Shallallahu Sallam mengisyaratkan kepada makna tersebut dalam sabda beliau La yafroku mu'minun mu'minatan inkariha minha khulukon radya minha akhar atau kala Alaihi Sallatu Wassalam radya minha gairahu. Nah hadits ini di dalam Riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah atau janganlah seorang mukmin membenci mukminah, mukmin laki-laki terhadap mukmin perempuan. In kariha minha jika dia membenci dari wanita mukminah tersebut satu perangai akhlak, radhiya minha akhar." Maka dia ridu'a dari akhlak yang lainnya. Naam. Maka jangan dia kemudian mengunggulkan sifat kebenciannya saja. Naam. Wa ala zawji wajibun mu'asyaratuha. Wa ala zawji wajibu mu'asyaratuha bil ma'ruf. Wa in akhalat hiya bihadal wajib tujahahu liannahu yambagi alaz zauji an yudrika anna almar'ata khuliqat bi shay'in min al'iwijaj wa huwa ma yu ma yu'addi ila shay'in min atqsir fi haqqi zaujiha maka wajib atas para suami menegakkan muamalahnya muasyarah pergaulannya dengan cara yang baik terhadap Istri-istri mereka. Wa in akallat hiya bihadal wajib tujahahu. Sekalipun terkadang sang istri cacat di dalam menunaikan kewajibannya terhadap suaminya. Naam. Disebabkan karena sepantasnya bagi suami mengetahui bahwa wanita itu diciptakan dengan sesuatu yang bengkok. Yang tentunya sesuatu yang bengkok ini akan bisa mengantarkan pada sesuatu kekurangan di dalam menegakkan hak suaminya. Nam lidali kahana menfit hiszauji an yuasisa muamalah tu ma'ha al rabbani min al ihsan ilayha ala iwaji aqlakiha. Oleh karena itu diantara Kepakihan seorang suami hendaklah dia memahami hal tersebut di dalam muamalah terhadap istrinya hendaklah dia membangun di atas prinsip tersebut yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan datang hadisnya yaitu bahwa setiap wanita diciptakan dari sesuatu yang bengkok dari tulang rusuk yang bengkok Nah sehingga ketika Suami memahami Yang demikian itu maka dia berupaya Untuk bersabar Dan berbuat baik kepadanya dan Bersabar di dalam meluruskan Kebengkokannya Li anna hu la yastati' Ayu ghayroha Amma jubilat alaihi Li adami qabiliyatih Li takwimi Li takwimi Bi suratin Nah Cetakannya Sangat tidak jelas Nah Saya tidak bisa membacakan sebagian dari lanjutan kalimatnya Dari Syekh akan tetapi Kita terjemahkan Sesuai dengan makna InsyaAllah Barakalafikum Kata beliau Afidahullah Ta'ala bahwa hendaklah setiap suami memahami prinsip Ar rabbani ini bahawa wanita diciptakan dari tulang yang bengkok sehingga membutuhkan kesabaran dan berbuat baik kepadanya di dalam upaya untuk meluruskan yang bengkok tersebut karena seorang suami tidak akan mampu merubah naam ciptaan yang bengkok tersebut tadi yang memang sudah ditobiatkan oleh pada setiap wanita. Nah. Maka ketika. Kita atau seorang suami tidak bersabar di dalam meluruskannya. Dan tidak berbuat baik di dalam meluruskannya. Maka pasti akan terus menerus kebengkokannya. Dan akan berakhir pada kepatahan. Nah. Dan patahnya adalah yaitu talaquha sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mentalaknya. Naam. Demikian barakallahu fikum fa inna azma ala tahqiqi kamali takwimiha bihaitsu yudhibu anha kullaw i'wijad fa innahu ya'juzu an zalika wa yufdi al-amr ila fi akhir al-mataf ila syiqaq wal firaq. Nah, jika seorang suami tidak memiliki tekad untuk bersabar dan berbuat baik kepada istrinya dalam meluruskan kebengkokannya, maka pasti akan berujung kepada shikok wal firok, yakni pecah dan uh, bercerai. Wahhu a makna kasruha alladithabatat fihi al hadith. Dan itulah makna yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam patahnya tulang bengkok tadi yang yaitu dengan menceraikannya sebagaimana di dalam hadis sabda nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal mar'ata khuliqat min dhilaini lan tastaqima laka ala tariqatin fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha iwaj. Wa indahab tatuqimaha kasartaha Wa kasruha tolakuha Kata beliau Al-S.A.W Apabila uh, sesungguhnya Seorang wanita diciptakan dari tulang yang bengkok Lantas taqima Laka ala tariqatin Dia tidak akan lurus Di atas ya, Jalan yang lurus Naam Fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa wah, biha wa maka jika engkau bermuamalah dengannya bersenang-senang dengannya ya bernikmat-nikmat dengannya maka ketahuilah bahwa dengannya ada kebengkokan wa in dahabta tuqimahha jika engkau datang untuk meluruskannya dengan serta merta yakni dengan frontal kasartaha maka engkau akan mematahkan kebengkokan tersebut. Wa kasruha tolakuha dan patahnya adalah mentalaknya. Nah, demikian barakah lefikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Sahab dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaan. Nah, hadis kan ini perlu kita menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syuukani rafihiyyallahu taala di dalam kitab beliau. Nailul Autar dan para imam yang lainnya. Bahawa oh, di sini tidak menunjukkan uh, hukum mutlak. bahwa mentalak itu adalah satu hukum yakni haram. Tidak demikian. Akan tetapi. Uh, mentalak itu hukumnya berbeda-beda. Nah, Imam Ashokani rahimahullah ta'ala. Merinci bahkan menyebutkan hukum mentalak ini dengan rinciannya itu terbagi menjadi lima hukum, sebagaimana hukum taklifiyah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Naam, barakallahu hikm. Sebagai contoh saja, Naam, Rasulullah s.a.w. mentalaq ya, uh, istrinya, salah satu istrinya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Uthaymin rahimahullah dalam syara'ah, Lumatul I'tiqad. Dalam ta'lik beliau. Rasulullah pernah mentalak. Istrinya yang bernama Asma binti Nu'man. karena sebab ada bintik putih di punggungnya. Yang Rasulullah tidak uh, srek atau tidak menyenanginya. Nah, maka Nabi SAW uh, mentalaknya dengan sebab itu. Barakallahu Fikm. Ya. Juga kisah Fakir. Uh, Istri Thabit bin Qais yang meminta cerai kepada Thabit bin Qais karena sebab uh, ciptaannya yang nah ciptaannya yang tidak menyenangkan atas pandangannya ya dari istri Thabit bin Qais tersebut sehingga dia takut untuk masuk ke dalam neraka karena dia tidak bisa Menegakkan ketaatan ketika memandang ya ciptaannya, maka dia datang kepada Nabi untuk meminta cerai, bukan karena kejelekan agama dan akhlak dari Sabit bin Qais, tetapi ada sesuatu yang dia khawatirkan tadi yang bisa menjadi sebab masuknya dia ke dalam neraka. Nah, walhasil para khalifah dari contoh-contoh dari dalil-dalil menunjukkan bahawa hukum mentalak itu sesuai dengan keadaan kondisi ya bisa jadi haram ketika talak itu tidak memiliki alasan ya atau mempermainkannya maka hal itu diharamkan di dalam syariatul Islam atau bermudah-mudah mengucapkan talak ya setiap marah maka ini juga haram barakallahu fikum dan ada talak bahkan yang wajib Menjat Melakukannya seperti kasus ya Sabit bin Qais dan istrinya ketika dikhawatirkan agamanya akan rusak dan menjadikan dia sebab untuk masuk ke dalam neraka maka kondisi seperti itu wajib untuk menceraikannya menjatuh mem apa namanya mentalak atau mewujudkan atau tolak begitu pula sebaliknya dari suami. Nah Demikian Barakalafikum. Walhasil dalam permasalahan ini memiliki rincian dari para a'immah, para ulama kita. 6. Nah, kemudian kata Syekh. Hafidhahullah Ta'ala. Wa fi riwayat in ukhra anna nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Qala Waistawsu bin nisa fa inna almar'ata khulikat min dhila'in Wa inna a'waj shay'in fi dhila'a'laahu In dahatta tuqimahu In dahatta tuqimuhu Kasartahu Wa in taraktahu lam yazal a'waj Istawsu bin nisa khaira' Naam dalam riwayat yang lain, Nabi kita s.a.w. bersabda, Istausu bin Nisa Selalulah memberi wasiat Kepada kaum wanita Fa innal mar'ata khulikat Min dila'in Karena wanita itu Diciptakan dari tulang yang bengkok Wa inna i'wijaja syai'in Fidila' a'lahu Dan sesungguhnya bengkoknya sesuatu Pada tulang rusuk itu adalah Bagian atasnya kalau engkau datang untuk meluruskannya Dengan serta-merta Engkau akan mematahkannya Dan jika engkau datang Tetapi jika engkau membiarkannya Tidak datang untuk upaya meluruskannya Secara Perlahan-lahan Engkau justru membiarkannya Berarti dia akan terus bengkok Ya Maka istausu bin nisa'i berwasiatlah terus-menerus kepada kaum wanita dengan kebaikan. Naam demikian barakallahu fikum sehingga ini juga menjadi konsekuensi <coughs> dengan hikmah dari Allah Subhanahu wanita diciptakan dengan karakter tabiat ah yang bengkok sehingga juga dengan hikmah Allah taala Wanita yang paling banyak Menduduki atau memasuki Neraka Allah subhanahu wa ta'ala Karena Dia Membiarkan kebengkokan tersebut Naam dan tidak ada upaya Untuk meluruskannya Dan diantara sebab Dari Kebengkokan tersebut Penyimpangan yang Ditimbulkan darinya Diantara sebab utama yang disebutkan oleh Rasulullah masuknya mereka ke dalam neraka adalah yakfurnal'atsir wa yakfurnalihsan ya kebanyakan kaum wanita itu mengkufuri kebaikan-kebaikan dan mengkufuri suami-suami mereka naam demikian barakallahu sehingga di sini hikmah dari Allah taala dan kesempurnaan syariat Allah dalam rumah tangga suami istri untuk saling memahami naam Sehingga senantiasa suami memberi wasiat, nasihat kebaikan Dan terus menerus tidak henti-hentinya mengingatkan kepada istrinya Dan begitu pula sebaliknya istrinya hendaklah dia mengingat Bahawa dia memiliki kebengkokan karakter yang bengkok Dan itu bisa menjadi sebab yang memasukkan dia ke dalam neraka Jika dia tidak bertakwa kepada Allah Jika dia tidak menerima wasiat dan nasihat yang baik dari suami-suami mereka. Nah, Demikian barakallahu fikum. Qala An-Nawawi rahimahullah berkata Imam An-Nawawi Rahimahullah taala wa fi hadithi haditsi mula mula tawafatul nisa wal ihsan ilaihinna was sabru ala iwajhi akhlaqihinna wa ihtimalu dha'fi uqulihinna wa karahatu talaqihinna bila sababin wa annahu la yatma' Bi istiqamatiha. Berkata Imam an Nawawi Rahimahullah dalam syarah Sahih muslim dalam kitab Minhaqs beliau dalam hadis ini kata beliau, yakni hadis yang telah saya bacakan tadi Istausu bin Nisa, berilah wasiat yang baik kepada wanita karena dia diciptakan dari tulang yang bengkok dan yang bengkok dari sesuatu tulang rusuk itu adalah bagian atasnya, jika kau datang meluruskannya dengan serta-merta Maka engkau akan mematahkannya Dan jika engkau membiarkan dia akan terus bengkok Maka berilah terus menerus Wasiat yang baik kepada kaum wanita Imam An-Nawai mengatakan Pada hadis tersebut Mula tofatun nisa Terdapat uh, Dalil ya Atau faidah Untuk berlembut-lembut kepada kaum wanita Wal ihsan ilaihinna Dan berbuat baik kepada mereka was-sabru ala iwadi akhlaqihinna dan bersabar di atas kebengkokan akhlak-aklak mereka wahtimalu da'fi uqulihinna dan bersabar dengan kelemahan akal-akal mereka. Nah, jadi wanita akalnya lemah, ya, lebih lemah daripada kaum lelaki. Karena dalam persaksian, ya, atau makanya dalam persaksian itu satu banding dua. Satu, laki-laki sama dengan dua persaksian wanita. Yang menunjukkan bahwa akal wanita itu lemah dibanding dengan kaum lelaki. Sehingga pun dalam kepemimpinan yang menjadi pemimpin adalah kaum lelaki, bukan kaum wanita. ya Karena selain kelemahan akal, juga kelemahan dari sisi fisik, ya jasmani dibanding dengan kaum lelaki. Nah, ar-rijalu kawamuna ala nisa'a. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Naam juga kata Imam An Nawawi dalam hadis ini terdapat faida karohatu tolaqihina dimakruhkannya mentalak mereka para istri bila sababin dengan tanpa sebab. Ya, jadi mentalak tanpa sebab itu hukumnya apa? Makruh dan Wallahu a'lam di sini yang dimaksudkan oleh Imam An Nawawi rahimahullahu Taala makruh di sini makruh tanzi atau makruh tahrim ya makruhnya adalah makruh secara hukum di di di nam ditinggalkan berpahala jika dilakukan tidak berdosa atau makruh tahrim yakni haram jika dilakukannya berdosa dan jika ditinggalkannya maka mendapatkan uh, pahala nah demikian barakallahu fikum walhasil perkara mentalak ini kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari seorang suami dan di dalam ketakwaannya dan penegakan ibadahnya amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian barakallahu fikum. Dan permasalahan yang seperti ini ya, permasalahan yang uh, lebih sensitif ya khususnya bagi kaum wanita. Naam. Karena uh, sebagian ulama, ya, memiliki pembahasan dalam permasalahan ini. Sebagai contoh, misalnya seorang yang menikah dia punya niat untuk mentalak. Nah, menikah dengan niat talak, apakah itu boleh atau haram? Ya, maka barakalafikum. Asyik as bin Basrahimahullahu taala memiliki fatwa. Itu boleh Ya Dan uh, Barakallahu fikum <tuh> Sampai beliau meninggal dunia Masih di atas fatwa tersebut Yani Sheikh Abdul Aziz Bin Baz Rahimahullahu ta'ala Sekali lagi pembahasan ini pembahasan yang sensitif Yang bisa menjadikan Ya seseorang Salah faham Naam Karena ini memiliki rincian Barakallahu fikum Naam Ya, sehingga walhasil perkara mentalak tidak boleh menjadi permainan. Ya, Siapa yang memiliki niat untuk mempermainkannya dan mempermainkan wanita dengan talak tersebut, maka dia berdosa dan jatuh dalam hal yang haram. Barakallahu fikum. Akan tetapi ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah dalam menikahi, kemudian mentalak, ya karena adanya sebab dan tujuan, Ya, seperti yang disebutkan sebagian ulama ya, para mufassir, penuntut ilmu para ulama yang menuntut ilmu dari satu wilayah ke wilayah yang lain, ya, dia menikah di wilayah tersebut lalu kemudian pindah pada wilayah yang lain dia menceraikannya dan menikah lagi di wilayah yang dia beralih padanya, berpindah darinya di dalam uh, tuntutannya terhadap ilmu atau dalam dakwah ilallah. Naam. Maka barakallahu fikum seperti yang saya sebutkan tadi pembahasan yang demikian ini ya uh, sensitif yang membutuhkan rincian dan kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bukan sekali lagi dipahami bahwa ya yang demikian itu boleh naam bermain-main dengan talak Seenaknya menikah kemudian menceraikannya, lah, ya tidak demikian barakah lepikoh. Nah, oleh karena itu <tuh> uh, sebagian ulama menyebutkan, ya, nikah dengan niat mentalak itu, sebagian mereka menyebutkannya bahwa itu sama dengan mutah, ya, nikah mutah haram, nikah kontrak. Ya akan tetapi terjadi pro kontra dan uh, syekhul Islam di Mutaimi yang membantah ya uh, pendapat tersebut dan itu sangat jauh berbeda dengan mutah. Kalau mutah itu nikah kontrak dan tanpa wali pun sah, tanpa saksi dan wali itu sah, sebagaimana yang dilakukan kaum Syiah, Rofidah dengan nikah mutah kontrak. Ya adapun nikah seseorang yang ada niatnya untuk mentalak itu eh, nikah biasa, ada saksi, ada wali. Nah, kemudian yang kedua, ya, kalau nikah kontrak itu harus diceraikan, harus pisah ketika habis masa kontraknya. Kalau yang menikah dengan niat talak tadi, ini tidak. Ya, para ulama menyebutkan kalau ternyata wanitanya solehah. Wanitanya baik, ya. Kemudian sang suami itu mencintainya, maka dia tidak menceraikannya, dia melanjutkannya, ila akhiri, ya sampai selama hidupnya. Barakalawwikum, sehingga tidak mesti harus uh, mewujudkan uh, niat tersebut. Nah, walhasil barakalawwikum ini salah satu fitnah ya dari sebagian orang-orang yang tidak paham atau kurang paham atau berburuk sangka ya ketika saya menjelaskan ini di masa-masa terdahulu ya dari sekian tahun mungkin 10 tahun ya bahkan saya membacakan saya menukilkan sebagian kalam ulama ya mereka membuat fitnah bahwa saya membolehkan dan mengamalkan hal tersebut nah ini fitnah barakallahu fikum dan saya sudah berulang-ulang mengatakan bahwa saya ya membacakan itu bukan menunjukkan bahwa saya meyakininya ya barakallahu fikum adapun 6 nah, dari sebagian mereka yang uh, membuat fitnah ya dan menyebarkannya terkait dengan itu ya kemudian menuduh saya dengan uh, apa yang terjadi ya dari ketika saya melakukan atau menceraikan mentalak istri ya mereka simpulkan bahawa saya memiliki keyakinan demikian. Panas Allah Assalamatawal Afiyat. Nah, ini masalah yang sensitif Barakallahu Fikum. Yang itu kembali kepada rincian dan kepada ketakwaan ya, seorang lelaki. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam melakukan pernikahan dan juga pentalakan. Nah, Wallahu'alam. Biswab Barakallahu Fikum. Demikian keterangan Al-Imam An-Nawawi Taala di dalam hadis ini bahawa terdapat uh, faidah untuk berlembut-lembut kepada kaum wanita, para istri dan berbuat baik kepada mereka bersabar dengan kebengkokannya dan mengetahui bahawa mereka memiliki akal yang lemah dan juga uh, di sini terdapat faidah Dimakruhkannya mentalak dengan tanpa sebab ya Wa anna hulayat ma'bi istiqomatiha bahwa orang yang melakukan talak tanpa sebab Itu sama dengan dia Tidak menginginkan kebaikan atau istiqomah Kepada istrinya Naam Wallahu ta'ala a'lamu bisra' Kita akan lanjutkan insyaAllah ta'ala Pada pertemuan selanjutnya Naam Ya masih tersisa setengah lembar uh, Sisi yang kelima ini Apa saya selesaikan Nah kita berhenti pada sampai Poin yang ke enam Dari uh, Sisi-sisi Mu'amalah Atau uh, mu'asyara bil ma'ruf Nah Laba'at saya teruskan sedikit Setengah lembar Nah yang tersisa dari Sisi yang kelima ini. Taib berkata Syekh apabila ta Allah Taala wa ala sauzi an yada'a fi husbanihi anna Allah Taala qad yaj'alul khair al-kathir ma'al mar'ati allati yakrahuha lidamamatin aw su'i khuluqin min ghairi fahishatin wala nusuz faqad tasluhu nafsuha ha wa yastaqimu haluha ha limatashuru bihi min sabrihi ala adhaha wa qillati insafiha atau ma tarahu min hilmihi ala hafawatihah wa hanatihah. Atau ma tajiduhu min husni muasyaratihilaha. Wa qada khair ala tarikihah bima yarzukuhu Allah minha. Auladan nujabak salihin. Taqarruh bihim aynuhu. Fayahsulu annaf'u bihim. fayalu khudruha indahu. Fatangkalibu al-karahatu mahabbatan wanafratan wanafratun ragbatan wa qad ya'sul minallahi al-thawabul jazil bisabab ihtimalihi iyyaha wal ihsan ilayha ma akrahatihi laha fa yakunu dhalika min a'dhami asbabi hana'ihi wa sa'adatihi fi mustaqbali ayyamihi amalan biqawlihi ta'ala wa ashiru bil ma'ruf fa in karihtum hunna shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Naam, maka atas suami untuk meletakkan tasabatihi, yakni timbangannya ya pada istri-istrinya bahwasanya Allah taala meletakkan terkadang menjadikan kebaikan yang banyak bersama seorang wanita yang dia Membenci pada sebagian akhlaknya Ya Tetapi dia bukan wanita yang Fahishah, wanita yang keji Bukan pula wanita yang uh, Nusyuz Naam Maka hendaklah seorang suami mengetahui Terkadang Dengan kesabarannya Dengan keadilannya Ya Dengan kelembutannya dalam menghadapi Istrinya tersebut, terkadang Menghasilkan Kebaikan yang lebih besar Dapat merubah keadaannya Yang sesuatu yang dia tidak senang Tadi menjadi senang Sesuatu yang dia Benci tadi Menjadi cinta Nah, disebabkan karena uh, Mu'amalahnya yang baik Ya, dalam menghadapi Istrinya tersebut Nah Dan juga terkadang Mendatangkan kebaikan Melalui jalan yang lain Yaitu Allah Ta'ala memberi rezeki Anak-anak yang soleh Anak-anak yang cerdas Darinya Yang anak-anak itu menjadi kurra ta'ayun Menjadi penyejuk pandangan Fayaksulun naf'ubihim Sehingga sang suami mendapatkan manfaat ya, Yang besar melalui anak-anaknya tersebut Faya'lu kudruha indahu Sehingga Kadar istrinya tadi Menjadi tinggi di sisinya, karena dia melahirkan anak-anak yang soleh tadi, yang baik, menjadi generasi Islam. Maka dengan itu berubah kebencian menjadi cinta, nufrah menjadi rogbah, ketidaksenangan menjadi kesenangan. Maka dia asluminallah istawa jazil dan terkadang menghasilkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa babihtimalih iyyahha dengan sebab sabarnya. Sang suami tadi kepada istrinya dan kebaikannya terhadap istrinya walaupun dia membencinya dari sisi yang lain. Ayat punul dari Kaminallāhi as-Sabīb hānāhi wasa'adatihi sehingga demikian itu menjadi sebab yang besar dalam mewujudkan kebahagiaan dalam keluarganya fi mustaqbalī ayyāmihi di masa-masa di hari-hari masa depannya yang akan datang. Dengan mengamalkan firman Allah taala wa asyiruhun bil ma'ruf Allah taala berfirman pergaulilah istri-istri dengan cara yang ma'ruf faingkarihu humunna jika kalian membenci dari mereka sesuatu faasa an takrahu syai'an fihi khairan katsira maka boleh jadi engkau membenci sesuatu darinya tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dengannya kebaikan yang banyak, ya dari sisi yang lain. Kalai Ibnu Katsir rahimahullah Taala berkata Imam Ibnu Katsir dalam uh, makna ayat ini dalam menafsirkan kata beliau faa saan yaku nasabrukum ma'a imsakikum lahunna wa karahatihinna fihi khairun kathirun lakum fi dunya walakhirah. Nah, iaitu boleh jadi dengan kesabaran kalian. Ya dalam menahan istri-istri kalian yang kalian membenci dari mereka dari sebagian permasalahan sebagian perkara boleh jadi itu mendatangkan kebaikan yang banyak untuk kalian di dunia dan di akhirat sebagaimana berkata ibnu Abbas di dalam ayat yang mulia ini huwa an ya alaiha atau an yuqtif alaiha fayar, fayurz fayurzakum minha waladun wa yakunu fidzalika walad khairun katsirun khairun katsirun yaitu kata sahabat Ibnu Abbas dalam ayat ini uh, seorang suami yang berlembut-lembut ya terhadap istrinya sabar dengannya berbuat baik dengannya dengan sebab itu bisa diberi rezeki melalui sisi yang lain yaitu melahirkan anak yang soleh, Sehingga anak tersebut Mendatangkan kebaikan yang besar Kebaikan yang banyak Wallahu ta'ala alamu biswab Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Katsir Di dalam tafsirnya Pada juz pertama halaman 466 Sebagaimana dalam footnote Yang dinukilkan oleh As-Syeikh Ali Farfus Hafidahullahu ta'ala Wallahu alam biswab Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala pada sisi yang keenam Dari bentuk-bentuk muamalah, Muasara bil ma'ruf pada pertemuan berikutnya, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wabihamdik. Asyaduallaha ilaha ila anta, astagfiru kawatu bu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang menceritakan. Nah, hadis yang menceritakan. Syaitan yang diberikan mahkota yang berhasil memisahkan suami istri. Apa ini menunjukkan perkara cerai sesuatu yang besar yang harus dijauhi. Tapi dari penjelasan Ustaz sepertinya Talak menjadi perkara yang sangat sederhana Lagi Bagi seorang laki-laki dalam Islam Perkara biasa mohon penjelasannya Ustaz Nah Alhamdulillah Bagus pertanyaannya Barakallahu Fikum Nah bahwa Di dalam Al-Quran Ya ada surah khusus Surah talak Ya tolak yang memang menunjukkan talak ini perkara yang Masyuruh yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala Kalau sekiranya tidak ada talak Maka itu akan masyakoh Memberatkan manusia hamba-hamba Allah ta'ala Ya, Seperti yang kita sebutkan tadi Nah manusia ini berbeda-beda karakter tobiahnya Bertingkat-tingkat ada yang panjang sabarnya, ada yang sedang-sedang Ada yang pendek kesabarannya Nah, maka itu semua Dicocokkan di, di dengan syariat Allah Subhanahu SWT Kembali kepada perkara At-tolak ini Sekali lagi perkara ini disyariatkan Dan saya telah menyebutkan tadi Menukilkan dari keterangan Imam Asyokhani Dalam kitabnya beliau Nairul Author, Beliau menjelaskan bahawa Hukum mentalak itu ada lima hukumnya Tergantung kepada Kondisinya, keadaannya Bisa jadi Talak itu pada kondisi Seseorang suami istri sudah wajib Maka wajib dia mentalaknya Ketika dia tidak melakukan Talak maka Menjadi rusak agama keduanya Dan menjadi sebab Dengan itu dia masuk ke dalam neraka Waliya adubillah Ini hukum wajib Nah, ada pun yang haram, yaitu yang bermudah-mudah mempermainkan talak. Setiap ada permasalahan marah emosi talak. Setiap ada permasalahan marah emosi talak atau perempuannya minta cerai. Setiap ada masalah minta cerai. Ini namanya ini haram, ya. Namanya mempermainkan. Barakalafikum, ya. Sehingga Sahabat Umar ibn Khattab di masa beliau, karena untuk menutup pintu celah. Maka beliau menjatuhkan orang yang Menyucapkan talak Tiga kali di satu waktu Dijatuhkan menjadi tiga talak <tuh> Ya, karena Di sini mengandung apa? Bermain-main dengannya Ya, maka beliau Berijitihat siapa yang Menyebutkan talak Mengulang-ulanginya di satu waktu tiga kali Ya, berulang-ulang Maka dijatuhkan hukum talak Sejumlah Ya Talak yang dia sebutkan, artinya kalau sudah talak tiga, tidak boleh lagi, ya, berkembali hatatan kihazau dan rai sehingga sampai si wanitanya sudah menikah dengan laki-laki lain, lalu bercerai kembali, boleh nikah, dinikahi lagi. Itu kalau sudah talak tiga. Nah, dan itu hikmahnya talak itu ada talak satu, talak dua sampai talak tiga, ya, hikmahnya kata para ulama. Di situ ada jedah waktu untuk berfikir, memikirkan dengan baik, ya, apakah dia masih bisa bersama untuk uh, apa me membangun kembali rumah tangganya untuk saling bertauan dalam takwul Allah, dalam menegakkan agama Allah, ya atau tidak, ya atau dia sudah tidak bisa, maka diberi jeda waktu untuk Memikirkan dengan baik dan meminta nasihat kepada hakim, kepada penasihat ya, kepada para ulama, para uh, tola ilm elam. Nah, barakalafikum. <tuh> Jadi, kalau dikatakan dalam pertanyaan ini, ya, uh, apa? Dengan dalil hadis yang menceritakan bahawa setan diberikan mahkota yang berhasil memisahkan suami istri berarti ini menunjukkan perkara cerai sesuatu yang besar ya dari satu sisi ya kalau rumah tangga itu baik hubungannya ya bertahun dalam menegakkan takwa Allah ya kemudian dia dengan emosional yang dia tidak bisa mengalahkannya atau dikalahkan dengan emosinya, ya dengan satu kejadian, satu kesalahan dia mentalaknya. Nah, ya maka ini kena hadis ini. bahwa Bossetan berhasil meletakkan apa mahkota, nah e, di atas kepala prajuritnya, ya yang berhasil menggoda dua suami istri kemudian bercerai. Nah. Tapi barakallofikum Kalau Seorang yang mencerai ya, Dia bukan emosi Dia Timbang dengan Kepala dingin Dengan jeda waktu Dia berfikir ya, Lalu kemudian Pertimbangan maslahat dan mafsadat Lalu kemudian dia menjatuhkannya Nah dengan proses Waktu ya, Maka ini tidak bisa kemudian kita mengatakan dia kena hadis ini. Makanya saya bilang ini membutuhkan apa? Tafsir rincian. Ya, <tuh> tidak semua orang yang mencerai di, di dijelekkan, ya atau dicemooh. Di, di, di, di nah, tidak demikian. Karena kalau seperti itu berarti tidak bermakna ayat di dalam Al Quran surah at Atolak khusus Allah Taala menurunkan. Al Quran Surah Talak yang menjelaskan tentang aturan-aturan uh, talak, ya yeah. barakahul fikum atau hukum-hukum mentalak. Namp, jadi dikatakan dari apa yang saya jelaskan, sepertinya talak menjadi perkara yang sangat sederhana. Uh, Wallahu a'lam bishawab kalau dipahami. Ya seperti itu. Enam. Tidak juga ya dari satu sisi tidak bisa di, secara mutlak dibenarkan. Enam. Walhasil kembali kepada keadaan masing-masing. Ya. Karena seperti yang saya sebutkan <tuh> uh, Rasulullah misalnya. Ya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Zain menceraikan seorang istrinya yang bernama Asma binti Uman itu karena sebab ada bintik putih di punggungnya ya yang Rasulullah tidak senang dengannya kemudian juga wanita yang dipengaruhi oleh wanita Ansor ya di malam pertama Rasulullah menikah dengan seorang wanita yang dia diajari kalau engkau Rasulullah masuk kepadamu ucapkanlah auzubillahi minkah <tuh> Nah, diajari a'udzubillahi minka. Dia masuk Rasulullah masuk dia mengucapkan ucapan itu. Ya, maka Rasulullah menceraikannya. Ya, dengan mengatakan saya pulangkan engkau pada orang tuamu. Ini salah satu bentuk kinayah ya, mencera itu tergak kembali kepada niat walaupun tidak langsung mengucapkan saya cerai tapi saya pulangkan kau di orang tuamu dan tercokol dalam hatinya niat yang sudah mantap menceraikannya, maka jatuh ya, talaknya jatuh, tidak mesti harus sorohah naam barakalafikum, walhasil ya uh, semua itu menunjukkan kembali apa yang telah saya sebutkan tadi, dari permasalahan talak ini membutuhkan rincian ya, nah dan saya telah singgung pada pertemuan sebelumnya kisah sebelas wanita Ya, yang masing-masing menceritakan suami-suaminya di antaranya situ ada yang bentuk pujian, ya, memuji. Padahal dia Ummu Buzar telah diceraikan oleh suaminya Abu Zar. Tapi ketika dia menceritakan suaminya, dia puji suaminya. Ya, ini menunjukkan bahawa mentalak tidak mesti harus bermusuhan, harus berpecah. Ya, tidak Barkalovikom enam. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab Baik Kita cukupkan Nah, ada lagi pertanyaan <tuh> Ini tadi sebenarnya yang saya bilang Sensitif, sehingga saya agak Apa lisan saya agak berat untuk menjelaskan ya. <laughs> Namer kalau fikum tapi Islam itu tidak pakai perasaan, bukan hati tapi dia memakai ilmu. Ya, selama kita dengan ilmu barangkali ini sebenarnya yang saya singgung fitnahnya kemarin dikendari di antara sebabnya adalah ini. Ya, si Luqman Ba'du ya tergesa-gesa dalam menetapkan hukum ya vonis. Nah, sehingga dalam pertemuan itu dia membahas hal ini. Ya. Tapi dalam pada waktu itu saya tidak pernah berbicara diam ya dan mendengarkan sebagai orang yang apa sebagai orang yang lebih uh, junior ya di hadapan orang yang senior ya pada waktu itu saya anggap ya beliau itu berilmu ya jauh lebih berilmu dari saya sendiri. Nah, yang Allahul Musta'an ternyata Ya Tidak seperti apa yang saya sangka Nah, tidak seperti apa yang Saya sangka dan disangka oleh Yang lainnya Nah Allahul Musta'an <tuh> Bismillah afwan ustad Apa yang harus Dilakukan seorang istri apabila suaminya Sudah mengatakan untuk kembali ke rumah orang tuanya, sementara istri ini masih ingin bersamanya. Apakah itu sudah uh, dikatakan cerai? Iya, sudah saya sebutkan tadi kembali kepada niat. Ya, jadi Rasulullah mengatakan kepada wanita ini tadi yang beliau nikahi, uh, kemudian wanita itu mengatakan di malam pertama Rasulullah masuk, dia mengatakan, Audo billahi minka. aku berlindung kepadamu, kepada Allah darimu. Rasul lah langsung menceraikannya dengan ucapan, saya pulangkan engkau ke orang tuamu. Nah di sini diambil uh, hukum dari para ulama bahawa menjatuhkan talak tidak mesti dengan kalimat yang soroha yang lafadz jelas, tapi bisa dengan bentuk kinayah. Kinayah, kinayah itu kata kias yang dipinjam, ya untuk kata pinjaman kata kias yang menunjukkan pada hal tersebut. Tetapi disertai dengan niat ya. Sudah ada niat yang bercokol memang Dalam hatinya Nah jika suami ini menyebutkan Sudah mantap niatnya Dengan ucapan tersebut maka hukumnya jatuh Jatuh talak satu ya, Jatuh talak satu Jika tidak ada niat Sekedar emosional Dia mengucapkan maka itu tidak jatuh talak Berdasarkan pendapat yang Muhakkok, ya, yang rojih Dari uh, perselisihan para ulama' Nah, jadi barakallahu uh, terkembali kepada niat ya. Dan ketika dia mengucapkan itu dalam keadaan dia masih dalam kesadaran. Berbeda orang yang emosionalnya puncak ya, dia oleng. Apa? Kesadarannya berkurang. Ya, atau bahkan 50-50 kesadarannya. Ya, 50% 50%. Nah, artinya dia sudah tidak mengetahui lagi akibat apa yang dia ucapkan itu. Itu ditandai nanti. <coughs> Selesai dia mengucapkan langsung menyesal. Kadang dengan menangis, kadang menyesal. Nah itu para ulama mentahkik bahawa yang seperti ini tidak jatuh. Tidak jatuh. Karena berarti di situ tidak ada niat. Ya tidak ada niat. Tapi kalau setelah dia ucapkan itu. Masih saja dia sudah tenang dan masih tetap mantap. Berarti itu sudah mantap niatnya. Jatuh. Ya hukumnya jatuh. Demikian barakallahu wallahu alam bisawab Subhanakallahumma bihamdika syadul lailah lan tasuffir wa tubu khairan